В які сам не віриш, проголошувати заклики, за якими й гадки не маєш іти, проповзати ужем, міняти стару засохлу шкіру на золоту лоску неправедних достатків. Цей миршовенький сурота, затурканий своїм походженням запеклий інститутський трирічник і за недоумківостю і за переконаннями навчив жити мене, вчорашнього офіцера, досвідченого чоловіка, мужа, воїна який знався його перемог, глибини страждань, бачив зльоти геройства і ницість боягузтва, людську недолю і людську велич. І він мав слушність. Провбюро, ніби прикриваючись добрими намірами, принизило мене і, власне, зганьбило цим талоном на американські бутинки, а тоді хтось принизив ще й у други, підсунувши мені бутинки 38-го розміру. Хоча навіть сліпому було видно, що я ношу взуття не менше розміру 45-го. Справді нічого не лишалося, як мовчки і швидко пропити цей принизливий дарунок, тобто зробити так, як радить тихенький сорота. Ми взяли ті розпрокляті ботинки, сіли на трамвай і доїхали до тавчика, що мав романтичну назву Озёрка. Зіпхнули бутинки за кількасот карбованців, а тоді вирушили з сиротою вздовж центрального проспекту нашого Нижньодніпровська, акуратно відмічаючись у кожній торговельній тотці. Сирота розігрівався спиртним повільно, як сільський локомобіль соломою. Довго гріється вода, тоді призбирується пара, штовхає поршень, обертає вал з насадженими на нього маховиками – Розкручує їх швидше і швидше до шелесту, до свисту, до загрозливого годіння. Сирота пройшов усі ці стадії, коли ми добралися до центру міста, він уже годів, або ж висловлюючись мовою закону, став суспільно небезпечним. Як відомо, у усіх великих містах порядок, подібно до земного ядра, скупчується у центрі. І що ближче до центру міста, то більше порядку, тобто більше тих, хто за ним стежить, тобто представників робітничо-селянської міліції. Ми з Сиротою дочалапкали вже, власне, до найцентрішого центру, бо по той бік проспекту була цегляна з дореволюційними витребеньками будівля міськради. А тут вилют вулиці з революційною назвою «Барикадна». І взутєва фабрика імені Лазера Мойсейовича Кагановича. І перед самою фабрикою досить відома пивна, про яку в місті так і казали. Ходімо, вип'ємо у Кагановича. Пивна, хоч і в центрі, була суто демократична пити не в стояка, а високі маленькі столики, де можуть притулитися двоє або троє, пиво з бочки, горілка, з підприлавка, закуска мануфактурою, тобто витиратися власним рукавом. Було накурено, гамірно, брудно. Я обіпер сироту об столик біля стіни, сам вирушив здобувати нашу чергову норму. Двічі по сто і два кухлі пива. Коли повертався з кухлями пива в обох руках, біля маленького сироти стояло дві темні постаті в порядку. Сирота їм щось популярно пояснював, а вони ж, не маючи ніякої охоти розпочинати тут балачки, мирилися покласти край студентському красномовству і вже підчепили сироту під лікті, щоб коли не вивезти, то просто винести з пивною як найостаннішого п'яницю. Взаємовиручка в бою – найперша заповідь для солдата. Я кинувся на допомогу, але кухлі з пивом перешкоджали мені просуватися з потрібною швидкістю – а тут усе вирішували секунди. Поки я дістався до нашого столика, там уже був і третій міліціонер – лейтенант. А гірше це чи краще, думати було ніколи. Я хряпнув бокали на столик, мерщий, роздибнув шинелю, щоб видобути документи, блиснули в тьмавому світлі мої ордени – Досвідчений страж порядку зауважив той блиск. коротко змахнув рукою, даючи знак міліціонерам, щоб вони не так запопадливо намагалися зупинити розкручені маховики несиротиного локомобіля. Повернувся до мене, поштиво козирнув. А все-таки на вулицях радянських міст найперші інтелігенти – це міліціонери, надто лейтенанти міліції. Я став не дуже... Доладно пояснювати лейтенантові причини того стану, в якому перебував нині сирота і до якого, власне, наближався вже я й сам. Я не козиряв своїм фронтовим минулим.